Bredanskalan med Jan Hornbourg. God morgon. Och Johanna hits FM. Hej, god morgon Johanna. God morgon, god morgon. Ja, eller, god morgon, vi luras ju lite, vi spelar in där. Ja, det gör vi, men ja. det är Är det morgon, Nu är ju ett vaken så här, buslänge. Det har jag faktiskt jag med, alltså det är förmiddag. Ja, för mig är det nästan. Ja, ja men jag har varit, idag var jag uppe jättetidigt. Ja, och nu har vi ställt faktiskt. om klockan igen, och det är ju så tokigt. Men ni ställer som var vara är... hjärtlagda. Ja, ja. ja. Jag tycker att vi slipper ju det här snart. Jag blir ja. helt knäpp i huvudet. Ja. Jag brukar vakna typ halv sex, och nu vaknar man ju typ halv fem Men hör du, det var en forskare som sa att för det är många som tänker att sommartid vill vi ha som, mm. som standardtid. Mm. Mm. Men då var det en forskare som sa att ja. det inte är inte bra. Nej, det är att vintertiden för det, för, är den rätta Ja, för det här gryningsljuset är jätteviktigt när man liksom vaknar till ja. för någonting för kroppen och allt vad ja. det var för någonting. Ja. Så. Nej, men vi, bara bestämmer. Ta vad ni vill, bara ni bestämmer. Har du tänkt på en sak att det bästa, det har inte hänt än. Nej, nu händer det då. Snart. Snart. Det längtar efter nästa steg. Reda ja, oss för alla. Oh, vilken, vilket snurpligt slut. Fick jag stopp på den också? Ja, det fick jag också. gus så bra. Du Johanna, mm -mm. vet du när jag körde hit, och innan jag svängde ner på Kanalgatan jag vet inte vad den gatan heter som, som uh, går hit. Ner. Svänggatan? Nej, det heter den inte. Oh. Nej, man svänger svänggatan helt. finns i mjöl. Vänta, jag måste bara titta här. Jag blir så osäker. jag är så bra. Tack. Mm. Jo, vet du vad jag gjorde då? Nej. Jag, jag, jag släppte bägge händerna från ratten. Och tog. Jo, så jag hade en sån där ah! självgående bil. Oh, shit. <laughs> ja, ja, men du, det var ju lite festligt. Oh. Ja, jag tänkte säga man måste ju testa framtiden jag. Absolut. Ah, ah. Och idag ska vi prata så fräna grejer. Ah, berätta! Ja, vi har ju en gäst här som har kört faktiskt ganska långt och nästan kanske första gången till och med i Tranos. Men det ah. som är mest spännande det här är första gången som jag inför att jag träffar en gäst har fått genomgå en powerpoint-presentation <skratt> för att jag ska ha en rimlig chans att matcha henne. <skratt> ah, ah. Ja, så så ah. varmt välkommen Jenny hammer från. du kört från motorhållet tror jag. Det stämmer bra det. Ja, ja. Tack för att jag får komma hit. <skratt> ja, det här är ju så roligt. Du jobbar ju på ett företag som heter Vioner i Linköping mm. och ni sysslar med det här med framtiden med autonom körning och självkörande bilar. Det stämmer bra det. Ja, och det. Anledningen till att du är här är att du är kollega med min, med min man. Det stämmer också <laughs> ja, väldigt bra Så det var powerpoint presentationen <laughs> hölls av Rasmus Lind. Den ägde <laughs> rum kvart över nio igår kväll. Då <laughs> är jag väldigt trött. Eh, och först sa så han såhär, jag har tre powerpoint presentationer Och jag bara, nej så tre? Han bara, så alltså, ja. var det tre slides bara. <laughs> okay, <ja. laughs> och så var jag så glad för att några av hade såna här videoknapp. Så jag bara, nu får vi se på film. Men de funkar inte. Nej, så så typiskt, fick jag förklara man. vad som skulle hända på bilderna. Det är videofilmen också. Objekt, hur många gånger har jag inte önskat att få vara en fluga i familjen Linds? <laughs> <laughs> ja. På väggen i ja, så, familjen så, Jag är så extremt förberedd inför Aha, det här. Men inför vad kul. Det. Ja. Ja. Men du, Jenny, innan vi börjar prata om den här avancerade tekniken så tänkte jag att vi börjar lite, lite med dig. Berätta, vem är du och, och hur, hur länge har du jobbat på Vionier? Då? Börja med dig själv. Mm. Uh, Jenny som sagt heter jag. Mm. Uh, från mottala från början. Yeah. Jag uh, började på Autoliv. Så så heter det ju. Precis ja. för dryckt 11 år sedan. Ja. Eh, och sen så för ett och ett halvt år sedan snart så delar ju det bolaget. Mm, mm. Så att eh, elektronikdelen var ett eget bolag som ja. behöver ge ner idag. Mm. Och eh, Autoliv är fortfarande kvar och gör airbags det. och bälten. Och här gamla den gamla tekniken. Den gamla tekniken. Ja, stackars är som får jobba med den gamla tekniken. Precis. Ja. Ja. Nej, men det, är ju, det de gör är ju det som räddar folk när man väl har krockat. Men Just vi väljer hälso till att folk inte krockar överhuvudtaget. Nej. Och då, finns, och då den här autonoma... Körningen till Precis. exempel. Ja, just det. Vad är din roll då? Jag sitter som vd för vårt Volvo-konto. Så jag är ansvarig från insälj till utveckling till produktion tills produkterna Går i stöpet Aha. och nya tar över. Ja, just det. Men hur, hur många är ni? För jag tänker Autoliv var ju jättestort mm. ja, från början. Men när det bröt så hur, hur, hur många är ni på Vionier? Är det en litet, litet, litet spetsföretag? Eller är det stora eller hur? Det är litet i förhållande till, till Autoliv. Autoliv var cirka 70 000 när vi delar bolaget. Ja. Och eh, vi var ungefär 6 500 som eh, gick över- till och ner eh, och nu är vi nästan ja drygt 8000. Ja ah, men det är ju jättestort eh, globalt. Ja. Men Glo Autoli precis. Autoliv, är det, är det de som liksom, de har sitt HK i vara eller något Nej. Eh, de, man... de har ja, det är, grund... de är stora var... eller de, de, grundades de grundades kanske. Grundades i Vårgårda. Ja i Vårgårda just Så där det. Var är det ifrån? Och det är så jävla gott. Va? Det här vad ris. Ja, de har ner ris. ris? Vet du inte vad det är? Nej. Nej det, man köper i kolvar. <laughs> Nej, jag jag bara. Ja, men Vårgårda ris. Googla på det sen. Ja, ja. men förlåt. Ja. Vår... Ja, men visst, det det, det, för ja, men det är någonstans där på väst, västsidan. Så det det liksom. stämmer bra. Ja, just det. det ligger ja. mitt i ingenstans. Mitt i skogen. Och det är ett sånt där väldigt... Det är ett väldigt högt rankat företag i huvud taget, va? Är inte så, har, har varit... Ja, men det är det. Det är ju, alltså framförallt är det ett häftigt bolag för att det handlar ju om att rädda liv. Ja, det, är klart. Eh, och det har ju varit en styrka att få jobba med något sånt också något som gör att man blir väldigt stolt med det man gör. Ja, okay. eh, och nu dessutom då få fortsätta med den här häftiga tekniken och vara del av en av de stora megatrenderna i världen. Eh, och samtidigt att få se till att folk överlever och får mindre skador i trafiken. För att ni, ni jobbar både med liksom hårdvara, alltså kameror, så och så är det ju som liksom mjukvaran eh, liksom programmering alltså själva mjukvarudelen. Ja, Rasmus. Precis. Han kommer att bli stolt jag över dig när jag. Dina, tro tror jag gör lite anteckningar också. men det är bra. Ja, ja, men jag kör på här. Ja. Men hur, hur är ni uppdelade? Hur många, vad för produktionen är i vår gårdar? Produktion och de delen delarna i Linköping? Just för kameradelen är det ju så att vi, vi utvecklar ju både hårdvara och mjukvara och sen tillverkar vi det här och säljer det. Ja, kund. Uh -huh. Så att vi gör all utveckling eh, av kamera i Linköping men vi har även kamerutveckling i andra delar av världen så i USA men, och Kina och, uh -huh. men, kan och vi inte bara upp då? Vad, vad är det för kamera? Jag, jag har inte sett slicen. Det tekniken är vision <laughs> här men, men är, är, är, det här är avancerat. det är det man ska gnälla på när man får betala sådana tullavgifter och sånt nej, nej, nej nej nej det är inte såna kameror. Nej. Och när man kör för Nej, inte nej, det, det, det inte heller. Nej. <laughs> <laughs> Jag håller på och nej, betar av alla. Ja, Så, ja, ja, ja. Vad ska jag då ja, hetsa upp det då på? Det är inte Jenny spelat. <laughs> nej, nej, okay. Jag tycker också om att köra fort. Ja. Ja. <laughs> Ja. Nej, våra kameror sitter i bilen uppe i vindruten ja, och det är den som är dina extra ögon och sen har vi radarenheter i bilen som sitter också både i hörnen fram och ah, i fronten okay. och så har vi lidarsystem och vi har driver monitoring system så kameror som sitter och tittar på dig när du kör bilen ah, okay. och vi har in cabin kameror som till och med kan se om du har en bebis i baksätet om den andas eller inte. Oh, här så så avancerad teknik har vi. Och de här, framförallt kamerorna då, som vi gör mycket i Linköping. Eh, de läser ju vägskyltar. De ser om det kommer upp något i vägen framför dig. De ser linjer ah, i vägen. Det, så ja. det är det här som gör att du kan bromsa automatiskt. Eller se till att du inte hamnar utanför linjen. Ah, okay. eller, ja, jag, för, jag vet att en kompis köpte en ny BMW för inte mm. så länge sedan. Och då, då berättade han just det där. att han fick liksom. Han såg, de, det är dessutom i det, det liksom projiceras ju vindrutan på något jävla sätt. Jaha, så han såg, liksom, så mm. han såg vad det var för hastighet på vägen och sådana grejer. Och det, det, är, det, är, det, är det det liksom ett resultat av? Ja, det är ett resultat av våra produkter. Ja, Sen gör vi inte vi själva heads up-grejen ja, eller den tekniken, Nej. men det är ju våra kameror som man ser skiten. Liksom för, för det är ju främst för annars kan man tänka sig att GPSen kan hålla reda på sånt också. Mm. Mm. Men, men däremot så liksom när det är en trafikolycka eller ett vägarbete och sådana saker det är det inte så jävla säkert att GPSen är uppdaterad med de uppgifterna. eller Precis. tillfälliga Absolut. Och framförallt om det är ett barn som springer ut mitt i vägen ah. eller ett rådjur springer upp framför mm. bilen. Ah. Så det Usch, vet ju inte GPSen om. Nej. Men det, där, det här det är såna night vision-grejen, det här med att mörker man ser djur på vägarna. Och det är, väl en, är det en liten annorlunda teknik? Eller... Det är två olika Precis. Ja. Night vision kameror har vi också Och mm. de är ju med, med värme Så att de ser ju oavsett väderförhållanden, Både om det är mörkt eller dimmigt Eller regnar väldigt mycket eller Aha, okay. vad som. Våran kamera, vanliga kamera Den ser ju också i mörker till viss del Men den ser ju inte lika bra Nej, för nu, Sen har ni också liksom 2D-kameror Och 3D-kameror mm eller stereo eller mono eller vad det heter du jag säker på att det bara var en, <här> en <här> PowerPoint-presentation <på här> ja, alltså, jag har alltså. skrivit upp här, <här> för att det var, eller, först skrev jag 2D men man ska nog helst säga mono Kamera. Ja, precis. Ah, okay. Men vad är skillnaden mellan en monokamera? Alltså det är djup. Alltså, ja. En monokamera har ett öga. Okay. Och en stereokamera har två ja, och det är precis som om det du håller då. för ditt ena öga. Ja, då kommer det. du inte se djupet på samma sätt ja. som när Eller du har dricker två. väldigt mycket sprit. Då kan det man kan tappa. också ha samma effekt faktiskt. Att, vi inte fick, att jag inte fick göra det igår istället. För powerpoint-pustioner. Men, men jag, jag trodde i min anfall att ni liksom sysslade med grejer som var Alltså, som inte fanns idag. Förstår du vad jag menar? Att det var liksom sådär För det mm. här med själv, självkörande bilar mm. och sådär. Men, men mycket av det ni gör är, är liksom implementerad eh, teknik idag. Är Absolut. teknik idag. Det här finns i bilarna. Ja. Jag ska och... ju sett den här PowerPoint-presentationen. Ja, precis. Du får ju ut och prova att köra lite mm. bilar istället. Ja. Nej, tekniken finns idag. Sen ja, är det okej. ju förarassistanssystem idag så du måste fortfarande sitta i bilen och du måste fortfarande kunna ta över när bilen inte vill köra Nej, på precis. egen hand. Nej, precis. Men eh, tekniken för självkörande bilar finns egentligen redan. Det svåra är att få den att bli säker över tid. Att ja, klara alla ja. system eller alla plötsliga händelser som för kan det, hända det, det hela tiden. Det senaste nu, det är ju det här eller senaste, ni hör, det säger kanske mer om mig men, men det är det här att, att kunna fickparkera alltså, ja. själv. Är det också liksom... Det är också de systemen men vi gör inte just det surround systemet som nej, gör okay. fickparkeringen. Nej, okay. Har du så på din bil? Att den kan fickparkera? Nej, nej jag, bara, jag har lite kameror som jag blir helt förvirrad av. Jag, måste, jag, må, när jag, jag har det i henne Men du, Jenny, innan vi tar en låt här. Mm. Finns det någon teknik som ni utvecklar om man sitter, sitter bredvid någon som kör väldigt ryckligt? Läskigt ja. och ojämnt. Oh, Så här, gasa, bromsa, gasa, <laughs> bromsa, gasa, bromsa, gasa, bromsa, ja. bromsa. Du pratar inte ja. Rasmus nu? Eller? Nej, <laughs> en annan ja, ja. fantastisk man ja, som det, jag <laughs> har är min närhet. Vi hoppar <laughs> tillsammans. Nu blir det musik. Ja, vad <laughs> Ja, du lyssnar på Fredagsföralland. Morgontidig radio talkshow här i Hits FM 97,8. Som med mig Janne Hornbom och Johanna Linde. Och vi har en gäst i studion. Ja, det här är så ja, spännande. Ja. Det här är grymt. Vi pratar ja. ju framtidens teknik när det gäller bilar och bilkörning. Mm. Så vi har ju Jenny Hammerviskare här från företaget Vioner i Linköping. Ja, just det. Men nu Jenny, innan musiken och flamset så, så nämnde Jenny ja, att det här är ju gammal teknik. Det här finns ju redan idag och, och, och delvis gör det ju det. Man säger väl att det, att det här med autonom körning, att det finns olika nivåer liksom den här tekniken. Och nivå fem, där är här verkligt självkörande bilen och det finns ju inte idag utan vi kanske är någonstans på niv nivå två eller någonting. kan inte du berätta? Jag fattar jag det rätt. Eh, nivå två. När mm. du fortfarande har föraren i bilen men att bilen ändå kan köra själv vissa sträckor. Så det mm. har sådana här pilot assist program och så vidare i bilen. Den inbromsar själv i hinder. Precis. Och, ja. och mm. håller sig på linjerna så du kan, kan egentligen släppa ratten då. Det ja, ska man helst det. inte göra men det går. Ja, men kortare stunder, förarassistans helt enkelt. Precis. Ja. Och sen är det ju nivå tre någonstans mitt emellan när den börjar köra lite själv. Så om du är i, i, i kösituationer eller trafikstockning så kan den, kan den köra och ta ah. över helt själv under längre perioder då. Ja, just det. Att när det men lättar är det fram till så. Är det ja. Så länge du kan säkra bilen så att, Men du har ju en sån här jättefin får... bil. En sån ja. jättefin bil. För jag, jag, jag blev lite impadad än, så Jag hyrde ja. en sån när jag var uppe i, i Norrland och ja. Jobbade. just det. Ja, precis. Och då var det så här när man kom fram, när man hade när man hade vad hette, heter det var. Ja. <laughs> Nej, jag att ny, ny men, na, Ja, men när man hade fartalaren på och så kom man i fatt. Mm. För de hade inte samma fart på sin fart. Nej, <laughs> på dollar, om Nej precis. Ja. Ja. Då, då slog den av. Och det liksom... break, säger den. Ja. Är, det är det två eller tre? Det är, det är nivå två. Ah, ja, det är två. För det var ju rätt främst. Och sen när man svängde ut, då axlar den upp. Igen. precis då känner de att det inte var någonting. Ja, just det precis och så och så när man går över Det är det lite krusigt det är lite Aa, är och är också det här med att om man bara blir lite trött att, att den precis. känner av jacken också eller vad heter det? ögonen lugna gör den det <här här> absolut gör den det ha. det är kamerasystem som sitter så och tittar om bara, på dig. Liksom så som du bara som bara ah. så så så är så så Wake Eller sov. Ja, alltså, Fanny kunde bara komma till en kopp kaffe jag då, istället. Okay, ja. Ja, du ja, ja. får ni gärna mm, fortsätta. Ja, ja, så vi är på niv niv niv nivå två idag, två plus kanske. Och nivå tre då, fyra. Och vad händer då, när, när kommer det här hända? Liksom? Nivå fyra är ju när den är helt självkörande men du fortfarande har en förare i bilen. Ja. Eh, och där tror vi det finns till viss del. Idag men på väldigt begränsade områden. Ja. Mm. Där man kan ha koll på vad som kommer att hända. Ja. Vi tror väl mest att det kommer komma komma framåt 2030. Ja, man har pass. pratat ja. 2025, det kommer dyka upp lite. Men i ganska små skalar tror jag och tror vi. Mm. Mm. Men, men det kommer öka såklart. Det ja. finns nivå 5-bilar idag också. Vi har de här Google-bilarna som går runt på vissa sträckor. Det finns vissa taxibussar och så vidare som ja. finns. Och då är det en liksom kontrollerad miljö. Liksom så här. Ja. Och det är det som är så länge du har en kontrollerad miljö på en viss sträcka, då är det ganska lätt att få det här att funka, och som jag sa, innan, tekniken finns. Ja. Det svåra är när du ska ut och köra på okända sträckor och okända saker ja. kan hända. Just det. Vad är utmaningarna då rent tekniskt? Då? Alltså, vad, vad, vad, vad, vad, om man säger så här, Fan, det här är intressant, det här skulle jag vilja, det här skulle jag vilja jobba med. Hur, vad, vad, vad, ska, vad, vad, är, vad är det för profiler som ni söker? Vad är det, vad är det för folk som jobbar hos er? Det är ju mycket civilingenjörer. Okay, ja. eh, högskolingenjörer också såklart. Pss, ja. <laughs> du är ju... Du är också ingenjörer. Alltså. Ja, också ja, <laughs> mm, mm. Nej men det, det är mycket, mycket high tech såklart, det är tung teknik det är tung utveckling eh, men det är också jäkligt häftigt att få jobba med alla de här coola människorna i, i Linköping då, det mm. jag så har mitt kontor mm. eh, det, det är häftigt ah, okay, oh. de, men det är, de är grymt duktiga Ja, men då, det är också lite spännande för du, du är ju kvinna mm. och jag tänker att, eh, att det är fräst män i det här äh, området med programmering och algoritmer och hitan och ditan, eller äh, är det Började hända det det saker på teknik, bra. Ja, området. Ja. <laughs> men det är inte bara killar. Nej, inte bara. Det är nej. inte bara killar. Det flest killar, killar då. Ja, ja. Men, men förr var det bara killar. Ja, var det bara. Men, men det där är lite intressant faktiskt. För att det, det stämmer väldigt bra. Det är mest grabbar. Mm. Eh, och vi, vi kämpar för att och rekrytera mer tjejer och mer kvinnor. Eh, vi startade faktiskt, eller jag var med och startade för två år sedan ett tjejforum och ja. WomDev, ja. kallar vi det, här i Sverige. Med Linköping som, som fokus. Ja, cool. cool. Ja, mm. och sen dess nu på två år så har vi faktiskt... Eh, våra ledningsgrupp i Sverige är 50-50. Nej, För ja, var... tjejer och killar. Ja. Så det är kul. Ja. Det går framåt. En, en, en applåd, ja. Applåder. Ja. Ja, ja, fast... ja, men det är väl jätteroligt. Vad står du för fan normalt? Borde vara. Nej, ja, ja, det, men, det. Jag, men, det borde vara. Alltså, ja, men, men, ja, ja, men jag är lite för det. Jag är level 5. Du är level fem. Ja, det kan man säga. Men vad var det som gjorde som mm att du... För du är ingenjör också i Botten. då. Jag är ingenjör. Så det var liksom... Var det, var det här vill du ville syssla med? Då? Jag har alltid brunnit för att jobba med människor. Att okay. bygga starka uh -huh. team och uh, nå mål. Jag är en väldigt tävlingsmänniska. Uh -huh, okay, uh. Så att uh, Jag hamnar i det här ganska fort och i ledande roller. Jag har kommit i uh -huh. gymnastik väldigt mycket och tävlat när jag var yngre. och jobbat som idrottsledare. idrottsmän och idrottsskvinner. de är jävligt bra att ha dem. I idrottsvärlden, fostraren och särskilt om man håller på med Men Du sa att du är kompetitiv. Det är väl branschen. Branschen känns som ett jättebo. Det är hur många som helst som är inne och slåss, eller? Ja, det, det, det är helt galet ja. faktiskt, ska jag säga. Det är ett sånt race och vara först och, och med bästa grejer det som är intressant är ju att det är ingen som riktigt vet hur eller vad som kommer komma eller Nej, hur man ska ta sig hela vägen fram. Så att, Men det måste ju också vara utmaningar att ha så många och stora hungriga kunder och liksom mm. hur, hur, hur ska ni klara av att liksom leverera det här? Vad är, vad är liksom flaskhalsarna som gör att, liksom, eller vad, vad är utmaningen i själva leveranskedjan? Jag skulle säga att det svåraste är ju fortfarande att det, det, det här är ju avancerade produkter som tar några år att utveckla. Mm. Eh, vilket gör att kunderna vet ju inte vad de vill ha. Nej, de vill köpa precis. någonting som är absolut Nej. bäst och säkrast och tuffast om två, tre år. Ja. Så där finns det lite olika sätt att göra det på. Vi jobbar väldigt tight ihop med våra kunder. Mm, och sen så med, med Volvo som jag jobbar mycket med, där jobbar vi med agila arbetssätt så att mm. vi, vi, vi kör sprinter mm. och planerar ihop efter tiden och så ser vi vart vi hamnar. Ah, okay. ja, det. ja men det är väl det är väl, alltså, Man kan inte göra på något annat sätt. Eller? Nej. Eller? Jag skulle säga så som man jobbar tyskan förut, det går på inte. Ja, säker på ett ja, Jag sätt, tror de, alltså. de håller på att ändras också faktiskt. Alltså, ja. ja, men för De ligger ju ofta så här, pi halva i efter när det gäller liksom nya sätt att tänka. Och inte, så, man, man kanske inte måste vara så fullt hierarkisk många gånger mm. så, liksom, och, och driva framåt. Men en, en annan sak jag funderar på det är också det här att det är okej okay om man sitter och utvecklar ett år lager faktureringssystem och så blir det mm. lite skit eller något lönesystem och inget mm. lön och sådana saker. Men det här kan ju faktiskt orsaka skada. Så är det. Mm. det. får ju inte gå fel. Det måste, det måste vara en jävla massa juridik inblandad. Eh, det också. Så jag säga. Mycket functional safety, cybersecurity. Man måste ju alltså testa allting ja. miljoner gånger mm. för att säkra att allting är suveränt bra gjort. Och då är det väl kanske en stor tillgång att, att, att liksom ha sprungit ur autoliv Absolut. För det är väl kanske ett av de äldsta företagen som har jobbat med bilsäkerhet. Jo, men alltså så globalt. är det. Den, den, det arvet är ju guldvärt skulle jag säga mm. och också den kulturen det här med hur viktigt det är att rädda liv och att säkerhet kommer först. Ja. Jag tänker det är ganska coolt för ni är ju världsledande och driver den här mm. trenden men och det är ganska häftigt att för det första att det är Sverige och sen att det är Linköping man skulle kunna tro att det här skulle vara asil. Jag och Chalmers ja. måste med. Alltså utan honom tror jag inte något skulle hända. Nej. Men, nu tappar jag trodde vad skulle jag säga ja man skulle kunna tro att det här skulle liksom ske i Silicon Valley eller Japan eller Kina men så, så, så, så är det liksom i Sverige men är det förlåsade några andra nationer eller som, som konkurrenter som flåsade i nacken eller är ni ganska själva här uppe på toppen och levererar den här tekniken när är längst fram Ja, vi har ju absolut konkurrens. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, det kommer man ju inte ifrån. Sen har ju vi ett, ett väldigt brett eh, sortiment så att säga och mm. välja på med produkter. Eh, det som gör oss speciella det är ju också att vi bara sysslar med det här. Mm. Många av våra konkurrenter som Bosch och, och Continental ja. och de här, de är ju enormt stora bolag men de gör ju också väldigt mycket andra grejer. Värmepumpar. Ja, det finns ju tror jag. Och det är kylskåp och det ja. är bildäck. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> så där är vi speciella. Ja, just det. Mm. Så det är klart att det är gör stor skillnad. Vi får ja. ofta höra att vi är väldigt flexibla och eh, bra att jobba med. Ja. Men du jobbar med, du jobbar med Volvo. Vet du vad Volvo mm. det är latin? Vad betyder det? Jag rullar. Ja, du syns inte... Va? Vad duktig du är. Ja tack. Ja. Vet du vad, vad, vad Volvo ja, betyder? <laughs> Nej. Jag flyger. Ja. Faktiskt, ja. men, eh, jag tror att det var så jag kanske hitta på. Men hur, hur är Volvo att jobba? För det är, ju också, det är ju en jättestor koncern. Jobbar ni med, jobbar ni med är det Volvo Cars eller är det med lastvagns? Vad heter det? det är Volvo Cars, Volvo Cars. som Cars. jobbar så det, med. Så, det, så ni jobbar med kineserna då kan man säga? Ja, eh, eller? de ägs ju av Geely. Ja. Men de jobbar ju väldigt fristående i sitt bolag. Så jag skulle säga att det, det är väldigt svenskt. För vi har ju en snubbe, han med morots färgat hår. I England. Eller i USA, ja. Trump, jag kan inte hålla vidare på han, säger, han, han har ju modersfärg att han är i England också. Men, men som, som är ju väldigt aggressiv mot kineserna. Att de, det är bara liksom att de är bara ute och drar åt sig kompetens mm. så där, va? Eller, eller, eller information. Hur, hur resonerar ni? Alltså, är det... vi, har ju, vi har ju stora projekt ihop med Geely också. Så att, ja. och vi jobbar ju med, med biltillverkare över hela världen. så jag skulle säga att Det, det är inte så stort problem tycker jag. inte jag. Nej. Men Jenny, berätta om det här Snuity-företaget som jag mm. precis innan vi började sända fick veta att det ägs, äger ni tillsammans med Volvo. Jag tror det bara var vi och ni och som ägde det. Men berätta om, om den. den Snuity. Ska, mm. ska vi börja tala om vad det är för någonting? Ja, Jenny, vad är det? Snuity är ett mjukvarubolag som okej. vi och Volvo startade tillsammans Aha, okej, för att utveckla Sensor Fusion-mjukvara. Alltså den mjukvaran som tar kamera-inputen, och inputen och så gör de att ett plus ett blir tre. Så att, att alla funktioner blir ännu bättre i bilen. Nästan lite AI. Ja, men det, är, det är, väl lite, AI. är väldigt mycket AI ah, både ah, våra produkter ah, och deras mjukvaror. Ah, det är en ah, viktig del. Cool. Så det har vi. Så att vi jobbar ju väldigt tight ihop med dem och med Volvo. Ah. Och det som är kul att jobba med Volvo det är ju att vi har samma grund grundtänk och samma värderingar är det... säkerheten och precis, ja, precis. Ja, men det är lite, för det måste ju vara liksom ett, ett adelsmärke på något sätt sådär, att, att kunna säga att man jobbar med Volvo för Volvo är ju alltså när man beskriver när man ska beskriva Sverige och tråkiga Sverige så pratar man om Volvo för att det är så säkert mm. Mm. Alltså det är så säkert, det är svenska sådär. trygga ah, så, såhär, ja. hjälmtvång Ja liksom, såhär, men det är klart, alltså när det gäller den här typen av produkter så är det ju för fan... Det vore ju värre om det var liksom ett bulgariskt bolag så är det inte jävla noga över att kan. Alltså, ja. Alltså, ja. Inga har dött den här veckan. Ja. Nä, vad har jag mot bulgariska Nej, bolag? Vad kom det från? Vi förstår, förstår ja. vad du menar. Men det jag tänker på är så här att eh, alltså den här tekniken med lite självkörning tänker jag, det har ju funnits, liksom flygplan och har ju haft någon form av det sen liksom 70-talet med den här autopiloten George. Ja. Eller vad heter. Mm. Ja. Och så... Det är det inte George? Jag är så impad. Så jag liksom... ja, du är så påläst. Ja. Jag älskar det. Ja. Ja. Nej, men vet du varför Nä. jag vet det? Det är för att jag läser en bok som heter Halvan. Nä. Jag kommer flygplanet. Den heter Gulli. för barn för fem år. Och det beskriver de. Äh, det heter men, Autopiloten vänta. George. Jag kommer halvan. <laughs> jag tror, tror du inte, det, är liksom, det är för att det är en barnbok. Så han jag heter, jag ja. heter George. Ja men det står där. Autopiloten bilar, liksom, heter George. Så att, ja, okay. ja Autopiloten George. Ja. Ja, varför ljuga i barnböcker? Klar, den heter Jords. Ah, ah, ja, skit. Ja, ah, ja. Ah, ja, men, men det är klart att det är inte lika trångt i luften. Nej, nej, varför, äh, äh, nu har jag ord. Varför är det så svårt att plocka ner den här tekniken då till, till, till marken när det har funnits liksom i luften sedan 70-talet? Alltså om du tänker dig i, i barnboksformat. då. Ja. Flygplan, där finns det ju som sagt ingenting. Nej. Det finns lite andra flygplan, men väldigt få. Det finns eh, jättemycket flygplan, Janne. Om du sen jämför med hur det är att köra bil så har du alla hinder runt omkring. Mm. Du har alla människor och eh, cyklister, andra trafikanter. Mm. Du har saker som kan dyka upp mitt framför dig. Djur och diverse mm. annat. Wow. Men är det, det, gör att det, blir mycket är det samma, samma teknik i grunden? liksom samma? Ja, men det är det. Ja. I, I grund och botten är det, det är samma typ av sensorer och system. Mm. Sen är det ju klart att men hur ska du sälja det? bilar som måste är det du kosta annorlunda som är flygplan då med säkerhets, säkerhetsfrågan alltså när någonting skiter sig och, liksom och det är autopiloten som krånglar är det alltid piloten som är ansvarig och hur blir det med bilarna då det här med säkerhetsfrågan om någonting ja, går åt pipsvängen ja, ja, liksom, är det förans, fort, är det förans fel det, eller kommer företaget är det fel, fel <laughs> Nej, men det är det som är, är utmaningen i det här också för att eh, kommer du till läget då du har en autonom bil så måste ju biltillverkaren vara den som är ansvarig, mm. då kan du heller inte fortsätta att säga att det är föraren Nej. Eh, så länge du har en förare i bilen så kan du fortfarande i instruktionsbok och så vidare skriva att när bilen talar om för dig att du ska ta över så har du 20 mm. sekunder på dig att ta över. Ja, och då är det fortfarande föraren som ansvarig då mm. efter de här 20 sekunderna mm. till exempel. Det här kan man ju ställa in hur man vill. Mm. Men, mm. men det här är en är utmaning. 20 sekunder kommer man långt på. Men Det, det, blir, det blir ändå biltillverkan, det blir inte mjukvaruutvecklaren. Det beror ju precis på hur du skriver kontrakt och så vidare. Mm. Så att det, det är klart att man är delaktig ja. och jag tror att Legalt är en fråga, men sen är det också vad, vad kan du leva med och vad mm. kan du stå ut med? Men, jag, jag, tyck men jag tycker det är rätt intressanta i den här frågan. Kritikerna mot sånt här de brukar alltid säga att det, här, det finns en fara i det här. Folk kan dö. Mm. Mm. Och så alltså bara dö. Ja, Kolla hur det är i trafiken ja, idag. idag. Alltså, mm. Hur jävla många är det inte som dör? Tänk dig bara en sån <laughs> sak som att, att du har en bil som som känner av att här är det här är det någon drogrelaterat. Mm, här, här, här, här, här uppmäter vi ett visst promenium. Vi, vi är bara döda biljärnan. Mm, mm. mm. ja, det är en stendörr. Eller svänger åt sidan till och med. Och tillkallar på blis och låser dörrarna så att mm. det inte går... Alltså, det, alltså, det är ju alltid det här... Ja, ja, ja va, men det kommer va, väl är, bli vad vad, så, så, så här, spontant vad? utan att vara den här teknikspecialistens tjänst som att bilkörningen kommer bara bli säkrare ju mer förröstans och mer autonom körning det, det blir, tänker jag. Ja, jag tänker så här. Jag kör kanske någonstans mellan, jag ska inte överdriva men jag kör någonstans ja, mellan 6 och, så... och 9000 mil per år. Oh, jag och jag menar, och jag, det är ju inte så här, jag, jag, är ju, jag, är ju inte, jag är ju inte speciellt intresserad av bilkörning. Det är inte så, så att jag tycker det är kul. Men, men dels bor jag på ett sådant ställe och det ska jag till sådana ställen mm. där det liksom, det låter sig inte göra så jag tror att inte tar tåget för jag måste ju ha en tid det sitter 400 mm. människor som kan lyssna på när jag pratar jag kan inte säga, mm. jag tror, är, signal, är Nej. jag kan fan inte hålla på resa för, för att Dahl för vara helt säker. Och och för mig är det ju så här att jag tappar ju en massa arbetstid. Alltså tid där jag skulle kunna arbeta, mm. skriva, tänka. Eh, alltså... Men du kan tänka lite. så. Jo, men ja. alltså, fast inte på samma sätt. Nu Facebookar jag ju och twittrar och, och, och, och skriver mm. korta medierna samtidigt mm. som jag kör bil. Nej, Nej jag skojar bara. <laughs> men, men, men, men, men, men det är klart att en, en, det skulle ju vara jätteintressant om det mm. kan vara så att jag liksom kan släppa ratten. Mm. Mm. Och sen, för jag sitter ju där. Mm. Det är inte så, här så att jag kliver av. Nej. <laughs> men, men att det är så: Nu, måste, nu händer det ja. nu måste du hantera det här. Mm. Mm. Alltså, det är dit man vill komma. Och dessutom så kanske jag då kan ha med mina kottar i bilen också. Som, mm. Alltså, att man har, jag, jag vet. Är det så jag ska se min framtid? Ja, eller eller mina jag. barns framtid blir det väl förmodligen. Bra. Nej, det blir nog din också, tror uh -huh. jag. Det är inte så långt bort faktiskt. Att man För kan... det tycker jag var bra på F4 när det är så jävla spårigt. Mm. För då, då är det lite autonomt sådär. Ja, man ja, bara styr ner ja, i spår och så, och så kan man hoppas att någon tutar det höj med mjölk där ja. man ska svänga av. Ja. <laughs> men, det är inte, men, det... men, men har det inte varit också här Delare menar att man har pratat väldigt mycket om att man ska gräva ner en massa saker i backen istället. Alltså, alltså, istället, I och för... Nej, men istället för att ha i... ja, men alltså ja. sensorer skit i backen istället för att ha allt i bilen. Det... Men, men det är man bort ifrån nu. Ja, jag tror att det, det krävs ju ganska mycket för att ta sig dit. Ja. så att det, det är nog en längre resa skulle jag säga. Men just det här du pratar om att, att man kan ta bilen och sen när du kommer du ut på motorvägen så kör bilen själv. Det ligger ju inte så långt bort. Så jag Nej. tror att det kan du nå om, om några år så finns det absolut någon funktion. Ja. Spännande. Men du såg, vi sa ju en annan grej här i pausen. Att trenden nu går ju mot att man inte ska köra bil överhuvudtaget. Det är liksom så skam, mm. ja, visst, ja, det, jag får just... men, men jag ja, tänker ja. att det hela bil... Alltså industrin håller ju på att omvälvas för det här är den autonoma körningen men sen är det elektrifieringen och digitaliseringen så förhoppningsvis så kommer det är ju elbilar nu då liksom, och det här med att man ska åka mer kollektivt och då mm. kanske ska man väl försöka samåga mer om man ska liksom inte åka fossilt ja. eller hur tänker ni kring de äh, bitarna? De bitarna ligger ju mer på biltillverkarna. Men, mm. men samtidigt så är det ju de bilarna vi ska gå i produktion med nästa år med våra system ihop med Volvo. Det är Polestar 2 som är helt elektrisk och sen är xc 40 den helt elektriska. Så att mm. det är klart ja, att det går där. Det kommer. Ja. Eh, och och det, är ju, det är ju jättebra för både miljön och för samhället. Ja, absolut. Eh, sen så klart att tanken är väl att de här systemen då ska kunna hjälpa till så man kan dela bilar på ett annat sätt. Ja, ja. Man knappar in ja men det är väl level 5 eller någonting. Man knappar in en adress och så bara ni kör bilen dit och så ja. plockar man upp alla som ska med liksom. Lite som Uber. du har en app och så beställer du bilen och så kör bilen. Ja. Det är så coolt. Kommer... du Du ser sugen ut på att köra lite musik. Ja, jag tänkte jag måste spela någon kvinna också. Ja, nej, men jag spelar Du är spåra tjejer. Du är helt ur fas. Ja, jag vet. Ja men här kommer det här här kommer en en Ja. Äh, Halland. Du lyssnar på fredagsfrödan, morgontidig radio-talkshow här på Hitze 597,8. Summen byggd med mig, Jenny Holm och Johanna Lind. Johanna, jag tycker att det här är så spännande vårt samtal med Jenny här. Jag, mm. det, det finns så, jag, jag blir lite så, Ibland blir man så här sugen på att tekniken redan ska finnas på något sätt. För det, det känns ju ändå så här. Bilen, bilen är ju en fantastisk fantastisk frihetsgrej när den kommer. och det har det ju varit så hela tiden. Och för oss på landet så, så finns det ju inte ens något alternativ. Liksom. Eh, utan man, man behöver ju bilen. Och det är klart att, att man vill ju att en nära och kära ska åka så tryggt som möjligt. Mm. Mm. Och jag tror att det här, är det inte här en resa mot ökad trygghet i trafiken? Absolut. Jo men det är ju. Och det, det var som vi pratade om tidigare det här handlar ju om att rädda liv. Det är 1,3 miljoner som dör i trafiken varje år. Är det så ja. Och nästan 90% är människor orsak ja, ja, till ja, den mänskliga det. faktorn ja. som gör fel. Mm, mm. Så att det här är ju Och i Sverige har vi ju en nollvision, eller hur? Ja. Just Trafikverket, ja den är ju jag tycker varje år vid jul så har man så här det svartaste svartaste året i trafiken ja. någonsin, för alltså det är ju en utopi. Nej, men sen är det så här, sen är det så att, jag, jag, jag ska berätta hur, hur, hur teknik kan vara bra mm. men, men det ändå hänger på chauffören. Mm. Ja. Precis där du hade tagit ut en ny bil. så var den, Jag var så jävla glad. Eh, för, för det var bakkamera på den. Och mm. det, med en sån här liten monitor. Sådär, mm. Så tyckte jag var skitfrämt Så då, ah. då sa jag till min yngsta dotter Malan: Kom ska jag få se så här. Kolla så här, Och så, så la jag i backen. Så sa så, jag så, så till Malan: så här, Kolla, fars har bakkamera. Dunks så bakar jag så backa in i staketa. Nej, Jo, man ju titta på kameran. <skratt> så det men inte, <skratt> nej, det det var nej, jag hade en sån baksam sådär. Jag, jag hade bara kameran. <skratt> <skratt> <skratt> och då liksom, då var alltså det blev en, bu en bugla då. Ja. Och och och och, och bilden var sprillans ny. Och jag skrattade, jag skrattade oh, så här jag hade kissat på att i sån. Hur dum i huvudet fan ja. jag var. Jag tyckte den så här hände ju. Så, så, så. så. så det, det det var där var ju liksom, det var ju mera en, en gismo pronouncerat att, <skratt> att att ha en backkamera, men den gjorde ju mm. inte mig till en bättre förare. Nej, precis. Men, ja, var, det som den var jävligt bra till. Det var de måste backa till släp. När man var fokuserad på vad mm. var har man kulan någonstans. Mm, liksom. ja, ja. Eh, nu funkar inte den där heller längre i bilen. Så jag vet Nej, det är inte det dags att byta nu sa. då. Du äh, får lämna lävel, upp det. Jag med, ja, men det. Det är skillnad på, på osmarta system och smarta system. Så är det ju. Och det man vill koppla ihop det med är att den bromsar åt dig när du inte bromsar. Ja, eller hur? då kör du inte in i något Nej, staket. Nej, då hade jag inte kört in i staketet. <laughs> liksom. du, är, är, är den tekniken som jag bara liksom vill ha nu. Mm. Men nu, det finns ju olika klassificeringar när det gäller säkerhet. Och, så där. och Det finns Något som heter Euro NCAP, fick jag förklarat mm. för mig. Som är med, med stjärnor och de ritar de här systemen. Och då har ju vi nerfått högsta betyg på sina produkter. Kan du inte berätta om det här Euro NCAP? Vad är det för någonting och Precis. jeu är ju, det är ju egentligen för bilarna, ja. så det är inte vi som blir rankade. Nej, Men där emot så, jag tror att den, den du tänker på är Mercedes-bilar ja. här som för ett tag sedan var rankade som med, med högsta ranking ever. Det, ja. så. Och det är ju våra, våra stereosystem och, och kamerasystem Och det är liksom säkerhetsprecis. Ja. Så det är ju väldigt... säkrare bilarna är de står stjärnor för. Ja. Var sitter kameran någonstans? Var sitter de liksom rent fysiskt i bilen? Den sitter precis ovanför backspegeln upp Aha, i, okay. i vindrutan. Ah, Så där sitter ja. den och kikar. Det kan du se. Och i, kan faktiskt se om du tittar utifrån om det sitter ett eller två ögon. Det, Aha, två det kan ok. du gå och kika på. Men om man byter vindruta, då behöver man inte byta utan det sitter innanför vindrutan. Det, det är därför man ska åka och byta hos en auktoriserad tillverkare ah, som gör hur? det rätt och kalibrera <laughs> kameran igen och se till att det blir ah, som det står. Ja, för för sitter den i rutan på något sätt? Eller? Ja, är liksom den sitter limmad upp i vindrutan. Det fattade inte jag riktigt. för att Jag fick ju se bild på de här mm. kameran då i den här PowerPoint-presentationen. De är ju rätt stora. Det är inga tiny-tiny. utan Det är en liten klump. Men hur lyckas man? Hur bygger man in dem och i rutan? Ta en kik när du kommer ut i bilen och så tittar du sån, där. Sån, bakspegeln har den, har den sån, ja backspegeln <laughs> ja, De är inte så stora. Men det sitter ett svart, ett svart skydd runt. Ja. Så att du ser den ju inte inifrån. Nej, precis. Men den är ganska smal och tunn du ändå. Du tittar så aldrig så. i backspegeln. Du tittar upp i det. Det so cool. <laughs> Nej, jag vet inte, det var ja. bara, ja. Ja, jag måste bara Jag måste kolla ja. för jag fick inte ihop det Men, men då, de, de sitter alltid där Det är inte så att är, alltså de, Kan man, man kan inte lösa det inne här bygga in på olika sätt eh, Kamerorna sitter där för de ska ha, ha bäst eh, syn ut så ja. att säga eh, Sen har vi ju radarsensorer som sitter fram i kofångaren och som sitter eh, mitt fram i bilen också, sitter ofta bakom de här emblemen som man ser mitt fram på bilen mm. Men då kommer, oh, näst, då kommer nästa dumma det... fråga Jenny, mm. vindrutetorkarna når de upp? Nej, det gör de ju inte. Men då sitter det värmeslingor i rutan som gör att ifall du har is eller blötts så värms rutan upp där. Ah, och då okay. ser kameran Aha, då. Alltså, de har så. tänkt på allt. allt. Mm. Ja, precis. Ja. För så här, om man, man som... köper på en leråker, då, om man är lite fin. <laughs> då, då kommer nog förmodligen bilen säga <laughs> det. Att, ska hem. Nej. Nej. Men jag tänker så här: liksom, om man är sån här som kanske gillar så här lite design och så här, kan man inte få bestämma sig, men jag vill ha min kamera inbjuden så jag får som en blomma. Eller så, som sticker upp, eller så att man får så här, den här personliga touchen på bilen. Det är väl häftigt. Där får man ju prata med biltillverkaren om. Ja. Om du vill ha en pers personlig touch på bilen, då ska du faktiskt. Vi håller på med ett researchprojekt ja. eh, inom VNR som heter Liv. Vill ni, ha, och, vill ni ha input? Ja precis. Rasmus, starta vi kollega. <laughs> Vilken dröm. Ja, exakt. <laughs> nej, men det är ganska häftigt för det gör att bilen pratar med dig. Och talar om när den bromsar. Så talar den om det. Att nej, men nu ah, bromsar okay. jag för det kom ah. ett barn här och sprang. Ah, här. Ah, okay. Och den kom, nu kommer in i den. Hej Jenny, vad kul att just du kom. Vill du att jag ställer in stolen <här> och säger? Du oh, vad, ja, ja. Och vad du är idag. Kan precis. man välja olika röster också? Sådär? Ja ja Mycket ja. Ja, persbrandt kan du ha. Nej, och så kan jag ha här PH. Jag lära är små, jag ska veta. Nej, <skratt> ah, nej. Okej, du tuta. Nej, du tuta. Nej, men det finns en som tittar inåt. Vad sitter den någonstans? Den kan sitta på lite olika platser. Den kan också sitta lite högre upp. Den kan sitta i instrumentpanelen. Den kan sitta lite på sidan. Så den sitter och kika på dig. Kolla vad du gör. Men kräver det här, kräver det här också liksom vassare datorer i bilarna? Alltså för det är rätt mycket som ska processas. Absolut. Det är, alltså tittar man på bilarna idag så är det ju sjukt mycket elektronik ja. i bilarna och en stor utmaning för biltillverkarna är faktiskt att få allt kablage och få plats i bilen. Ja, så man tittar på nu och liksom centralisera de här olika hjärnorna eller minidatorerna på olika sätt för att faktiskt överhuvudtaget få plats. Ja just det, så det är en separat man, man integrerar inte det i, i någon sån här stor dator i, i bilen utan, utan det är liksom det, det, det sitter ett antal hjärnor precis som du säger Det då, finns det. olika okay. eh, Och i och med att det ökar så, så tittar man mer och mer På att centralisera, vi gör även sådana styrningheter eh, så vi gör själva hjärnan I bilen och sen så har vi kamerasystemen ah, okay. Som både kan vara dumma sensorer Som ah. vi kallar dem, där ah. det är bara en kamera Och sen datorn är i, i den andra ah. hjärnan då. Ah. Eh, Eller om man vill ha hjärnan Helt upp i kameran ah. Det, ja, det, är så, det, är ja, det är häftigt det är ja. häftigt och det, det här blir ju också en helt, en helt ny utmaning för en, en bilmäck. Ja, alltså det är ju redan <laughs> idag att liksom jacka in och mm. sådär nu mm. finns det ytterligare grejer då som han han eller hon måste hålla reda på. Ja, men jag bara tänker här, det helt annat grej men bara när det blir rullat in elfordon i verksterna det är väl också en helt, helt annan kompetens att alltså sätta fingrarna i något elektriskt det är ju inte alls samma som så är det ju. sen är det, det bästa med, med mjukvara att det kan man ju också uppdatera over the air så att då kan man ju få uppdateringarna direkt ja, hem till de bilarna då behöver ja, man inte åka det. in på verkstaden. Nej precis. Ja, men nej, då då är det så här, kommer det bli så här när man start, Om det är Windows-mjukvara Man ska ha ja, bråttom till jobbet ja, så bara, Hej välkommen ja, vi har 54 ja, uppdateringar ja, Som ska ja, göras, ja, det här beräknas ja, ta 98 ja, minuter nej, men, nej. Du, nej, men du nämner det här med sensorer Nästa vecka så är det eh, Sveriges största drönarkonferens mm. Går stoppen i, i Linköping UAS forum mm. Och där har jag en stor förmån, jag har fått, varit moderator där några jo, år. Men det så, ja. och, och, och där är det ju du, Just den här sensorutvecklingen Den går ju så här mm. Alltså vad man vill koppla på de här. Och där kan man ju också prata om man pratar ju väldigt mycket om det här med autonoma Precis. system. Alltså mm -hmm. Allt från båtar till räddnings mm. och till kolla på bränder eller inspekterar skogsområden och alltihopa. Och det där och det... är riktigt spännande faktiskt för jag gick en MBA-utbildning nu här som jag var färdig med förra ah, okay, året aha. och då gjorde jag ett, ett fördjupningsarbete just om konkurrens till oss, eh, eller möjlig konkurrens då till ja, självkörande precis. bilar. Mm. Och då var det drönare som var en av de här bitarna. Ja, för det men finns men nämligen så. också det här luftrummet om vi pratar med flygplan och jämfört ja. med bilar så finns det ju ett luftrum som inte används idag. Nej. Och där skulle drönarna kunna vara. Det ja. som är lite häftigt med det då är att vi skulle kunna använda våra produkter på en drönare också. Ja, så precis. Så att vi har fortfarande ganska bra läge skulle jag säga. Ja, men kul. <laughs> ja, för det var tänkt så alltså nästa grej för Vioner då, liksom nu med, med vad, är, vad, är, vad är framtiden? Nu har ni fullt upp att göra med, med, med bilarna. Men vad, vad, vad kommer hända? Det är svårt att säga vart det går på lång sikt. Jag tror mm. att fortfarande bilarna kommer att ha en väldigt stor roll. Och jag skulle säga för oss är det att nå bredden och försöka få ut de här assistanssystemen till så många som möjligt för att rädda så många som möjligt. Mm. Autonoma bilar är skithäftigt och jättekul, men det är en väldigt liten grupp som kommer att ha råd att köpa de här bilarna. Mm. Så att vi satsar mer på bredden men med spetsteknik. Ja, skulle säga. Mm. ja det är häftigt. Men ni, har inga, kanske inte får på det. ni har inga militära projekt. För de brukar ju oftast ligga lite för. Sådär. Ja, nej det har vi ju inte. Men, men däremot var det en kamera Den ah, okay. köper vi ju faktiskt in från, från USA. Ah, okej. Okay. Den är så väldigt det, special. Så det, så det, ah, den okay. är lite hemlig. Ja, ja, mm. ja. Nej, men så är det väl. Det, det är väl, det, om man ska säga något gott om militären, behöver man väl inte göra. Men, men just det, många gånger så ligger de i bräschen för ny teknik. De har ju mm. jävligt djupa fickor, om man säger så. De har ju mm. råd att betala för det som, alltså grundforskning många mm. gånger också och sådär. Ni, det bara dra ihop ja, men jag lite jag är det. lite faktiskt Det här ja. timmen gick ju väldigt Va, fort Vad är det vi har missat? har ja, ja, tänk... de som... ja, inte frågat om det? Ja. Oj, ja. Nej, men jag tror faktiskt att ni har fått med mestan mm. ja. Men vad är det roligaste med att jobba med den här tekniken? Alltså rädda liv och så där, såklart, det är stort och fint men, men man, man, man ja. Ja, släpper det ädla vad är, vad, är, vad är det liksom? Ska jag vara riktigt ärlig, så jag, jag älskar teknik men jag brinner för att jobba med människor ja. eh, och få jobba med människor över hela världen få jobba med de här häftiga superduktiga människorna skitkul måste jag säga mm. och då nå målen tillsammans med dem det är det som driver mig, det driver mig. och få ihop teamen så att ett plus ett blir tre mm. Kult blev ja. blev vi någon klocka. Jag blev jättekulfast ja. du var ju liksom Nu vet jag vad det var. Så var han borta. Du kändes ju fullad nästan ja, redan. Nej, det gjorde precis, inte. Jag ja. tänkte så här Rasmus nu skulle man kört några powerpoint till för Johanna tänkte jag. Kör en anställningsintervju i sin här efter ja. tror jag. Härligt, ja. ja. härligt. Ja, härligt, ja. ja men var roligt. Ja, det var jättekul. Ja. Men var ska du var ska du iväg nu då? Eh, nu ska jag dra vidare till Göteborg. Mm. Eh, möten på Sinjue i första. Ja. Eh, och sen är det möten med Volvo imorgon. Oh. Ja hallå. Så nu är du är till Kina nästa vecka? Oh. Mm. Oh. var någonstans i Kina? <laughs> eh, jag ska till till Polestar och Volvo fabriken faktiskt. Det är Lukai ah, okay. som ah. ligger söder om Shanghai. Ah. Spännande. Mm, tills vi Kina är Vad ska du, ska, du, var ska du, vad ska du, vad ska du göra då? Vad ska du nästa vecka? Jag ska till Åmål. <laughs> jag, ja, jag, ska, jag ska föreläsa i, i, på, i Åmål på, ah. på, på, på måndag. Och sen är jag ju faktiskt i Linköping då på gröna ah, de konferensen. konferensen Det är ah. jätteroligt och det det är ju ja, Fantastiskt. Vi kommer få se världens största drönare kommer vi visa där som, kan, som sägs ha en lyftkraft på 1000 kilo. Och Oj, det häftigt. fattar man någonting om drönare så inser man att det är fan det, är, det, är det är potens gånger 10 ah, till precis. och med gånger 100 mot vad de lyfter idag. Mm. Så, det, det, så ser du då? Ah, vad ska jag? Jag har nog rätt mycket hemma. Det är höstlov och barnen är lediga och så jag knogar lite det hemma. Ah. Men jag trivs ju hemma. Jag är hemmakatt. Ah, ja, du trivs ju. Och sen har oh, du släppt en bok, men det ska vi inte prata Nej, om. Nej, det ska vi det. inte prata om, Nej, men det har, har jag, jag faktiskt. Inte. Det ska bli jättekul. Ah. Och nu tänker jag, vad, då har hon släppt en bok? Ja, googla så får ni se. Ah, gör det. Ah. Ska vi säga tack ja. för att du lyssnade. Ja. Tack Jenny och för tack att det kom Gud vad roligt det har ah. det. Ah. Tack för, jag för att jag fick komma hit. Och så önskar vi alla en riktigt, riktigt trevlig helg. Ja, absolut. Och vi någonting nästa vecka? ingenting. Inget, vad spännande. Det är som vanligt. Ha det bra. Hej då. Hej då. allan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. FM.